«Тираж знову виросте? Хіба ні?» Ріг відмахнувся від нього. «Чому так сталося, Бойку?» «Як у цій історії опинився працівник міліції?» Максим зітхнув. «На цього дільничного скаржилася купа народу. Є лист, під яким підписалося 32 особи. Бере хабарі, покриває торгівців наркотиками». «На прилеглій території, заплющив очі на притони. Грубий, часто його бачили при виконанні нетверезим. Писати статтю безперспективно. Ви ж знаєте, толку від цього не буде зовсім. Ми порадилися ось із народом». Бойко зробив жест у бік колег, шукаючи підтримки, і вирішили. Дати його телефон тим, хто виловлює білого чаклуна – єдине, чим ми можемо допомогти в цій ситуації. Ріг відштовхнувся від столу, знову почав намотувати коло кабінетом. «Значить, так, народні месники», – повів він далі. «До вашого відома, за чотири дні йому дзвонило сорок вісім осіб. Питали, чи можна...» Поговорити з білим чаклуном. Гадаю, з усіх уже досить. Це невдалий жарт Бойку. І за нашою діючою системою я штрафую весь ваш відділ на суму, котру ви отримали як премію. Можна лише визнати правоту Валі Заєць. Система штрафів, запроваджена шефом, діла ось уже більше року і незгодні могли просто звільнитися чого ніхто робити не поспішав. Настали часи, коли втрачене робоче місце важко повернути. Правильно, кивнув Сєва. Гроші повертаються в сім'ю. До речі, про гроші, поміняв Тему Ріг. Від нас мужчини вимагають нових сенсацій. Білий клунце добре, але за ці три тижні читацьку увагу серйозно привернула тільки стаття Максима Бойка про мавпу втікача. І то, скажу вам, ненадовго, отже нам зараз потрібна нова сенсація, яка б до всього іншого виступила противагою білому чаклуну. Від того, що люди дзвонять сюди і його шукають, нам жодної фінансової вигоди. Дото ж, багатозначно промовив редактор. Не треба пояснювати, хто наш власник, і що він може, пояснюючи свої рішення економічною кризою. В один момент зменшити фінансування, що призведе до скорочень, люди втратять роботу, а все через кого? Спіймавши погляд рога на собі, Сєва присяжний знизав плечима. Через некомпетентних працівників, які не здатні знайти сенсацію, урочисто промовив шеф. Такі працівники, як правило, скорочуються першими. Все ясно. Ідеї є, мужчини. Запалу тишу порушив невпевнений голос Бабкіна. Може той? Ну... «Чорний чаклун до нас тепер завітає і скаже, все що говорив, білий чаклун – мутотінь». «Досить чаклунів!» відрізав – відрізав гріх. «Згодні?» Троє дружно кивнули. «Я радий, що ви мене правильно зрозуміли», – задоволено сказав редактор. «Взагалі, я вам ускладнюю завдання про інопланетян на Лисій горі Бабкін Писати дуже просто. І відтепер, панове, мені потрібна ілюстрація до кожного матеріалу. Так стаття про інопланетян теж з фотографією спробував захистити плоди своєї розумової діяльності Бабкін. Там що? Сфотографовані інопланетяни на лисій горі? Там Бабкін – фото якогось місцевого дядька який за 100 грамів і пиріжок бачив зелених чоловічків і дозволив себе з цього приводу сфоткати. Признайся чесно, і не мені, собі. Халтура. Нормальна ілюстрація повинна підбиратися від сьогодні ось за яким таким принципом. Пишемо про інопланетян, їх і фотографуємо. Оптимізація наповнення газети, всім ясно. «Присяжний, хлопчина з хвостом, твоя робота?» «Моя?» – на безгордості відповів Сєва. «Не маю нічого проти», – кивнув Ріх. «Але якщо наступного разу писатимеш про дівчину з рогами, вказуй хоча б приблизну адресу та вік цієї дівчинки. І головне – давай фото не її бабусі, а самого феномена». «В смислі самої дівчинки! Її роги крупно! Є? Є!» – зіткнув Сєва. «Тепер знову до тебе, бабкін! Ти готував статтю про тітоньку, в якої сусіда вовкулака!» «Визнаю свою провину!» – погодився Костянтин. «Провина твоя, бабкін, у тому, що ілюструєш ти цю статтю фотографією собаки, – Цієї тітоньки, яка гавкає на двері перевертня Мені ж потрібно фото самого перевертня Бажано в процесі притворення людини на вовка Нехай весь буде нормальним, тільки одна рука чи нога з вірячою лапою Крім того, мені потрібна розмова з самим перевертнем, а не тільки з його сусідкою та розмова не проблема, потер підборіддя Бабкін. Ну стільки, хто захоче позувати вовкулакою, можна, звичайно, взяти ліве чоловіче фото, людську голову прибрати, вовчу поставити. Тільки ж ми всі розуміємо, надто явна підробка. Добре, що в нашій газеті такі тямущі працівники, задоволено кивнув ріг. Розумієте проблему? Вирішуйте її. Я даю вам повну свободу дій. Все. Всі вільні. Коли журналісти вже підходили до дверей кабінету, за спинами почулася фраза, сказана шефом, ніби між іншим. Та насправді, як усі миттю збагнули саме заради того, аби промовити її, Ріг і закликав усю компанію до себе. До речі, невеличке уточнення. Вбивчу сенсацію власник нашої газети хоче прочитати на її сторінках ще до кінця цього тижня. Всі троє обернулися. До такого повороту жоден з них не готувався, бо насправді це була страшніша новина, ніж штраф. Кожен із товаришів насправді готовий би заплатити ще один штраф тільки б на підготовку сенсацій,